Alhamdulillahiasalafah, shalallahu alaihi waalaikumussalam. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim Alhamdulillah. Selamat bertemu dalam pengajian kita pada pagi ini. Pada 2 minggu yang lalu telah dibincangkan berkenaan dengan babul ibadah. Tetapi tanpa nota ya. Kemarin ini sudah so, Bapak dapat notanya. Nah, insyaallah kita akan bacakan nota itu dari mula insyaallah. Penjelasannya sudah disiapkan. Dari terangkan dulu. Kemudian ini ada satu umuman, yaitu doa Hari Araba telah diusahakan dengan dan dapat belum? Belum dari bang Irak. Belum ya? Belum ya? Cak begini dan melalui ini kita dapat disahkan ini pengeselikan. Ianya tidak tidak tidak semua yang ringkas jami isit menjadi dah ya? macam ni apa macam special special punya apa ah jangan nak la brother saya bacakan Tawaful yang lakukan, juru -juru. Tawafu Ifadah ialah tawaf yang merupakan rukun haji yang dibuat setelah ifadah. Yaani beredar daripada Arafah. Itu makna ifadah. Ifadah itu maknanya beredar dari Arafah, lepas Arafah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Waliyattawafu bilbaitil 'azhim." Yang berarti hendaklah mereka bertawaf di rumah yang unggul itu. Yang unggul itu maknanya yang tak ada rumah macam rumah itu itulah satu-satunya rumah yang telah uh, dijadikan atau diletakkan oleh Allah Taala di muka bumi untuk manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ya ha. masuknya waktu tawaf ifadah ini setelah berlalu tengah malam haji raya haji yaitu hari nahr setelah berungkus di arafah Begitu juga waktu melontar, mencukur dan bertahni hendak buat selama semua bagi haji ifrad atau haji qiran waktu melontar, waktu mencukur, hmm. waktu bertahni kalau belum takyi mole-mole lepas waktu zuhur bagi haji ifrad dan haji qiran waktunya masuk setelah tengah malam hari Arafah tengah malam hari Arafah malam hari, Arafah, malam, hari nahar jadi misalnya ini sedikit penerangan lanjutan mungkin tidak dah terang saya lagi kita terangkan tak pun andainya orang perempuan itu takut datang huzurnya jadi setelah hari Arafah tengah malam dia nak pergi ke Makkah untuk buat tawaf boleh dah masuk waktu. jadi dari Arafah sama ada dia pergi mezgalifah kemudian terus ke Mekah. Atau lepas tengah malam dari Arafah dia terus ke Mekah. Sampai habis tawaf. Tapi kena balik ke Muzdalifahlah sebab menggalim waktu wajib, ya. Nah, kalau sudah dapat Muzdalifah sejak enggak apa. Arafah, Muzdalifah sejak lepas tengah malam, terus ke habiskan tawaf. Kira-kira kalau masih itu sana nunggu atau ke ada masalah lagi. Karena tawaf pada sudah jadi Tawang, mungkin, tawang, kalau kita buat kain tak ada wudhu maka makruh diulang kainnya jadi kalau mula-mula awak dah datang awak buat macam urutan saja terus awak datang buat tawaf wudhu lepas tawaf wudhu awak kain kain tu bukan kain wudhu Pak Haji ya alafat ha, itu tak payah ulang lagi kalau ulang makruh kita cukup sekali syair bagi hadis. Waktu yang abadal bagi tawafi fadah ialah waktu buha, hari nahar. Waktu buha. Sekarang ni dah mula waktu buha macam ini, Waktu inilah. Ya. Ha, kita melontar jamrah. Lepas melontar jamrah, kita pergi tawaf. Biasa dibuat. Ya. Dan tidak, tidak ada akhir bagi waktunya. Kataan ada tertinggal. Ya. Tidak ada akhir bagi waktu tawaf bercukur dan taim. Tidak ada akhir bagi waktu tawaf, bercukur dan taim. Jadi, awak lambatkan sampai bila pun boleh juga. Tak ada kata, oh, dari sini sampai sini, lepas itu tak boleh tawaf lagi. Tak ada. Boleh tawaf. Awak infartal dah lepas bulan haji pun, tapi boleh kalau belum dibuat. Eh, tak ada akhir bagi waktu. Mulanya ada. Mulanya dari tengah malam hari, hari nahar. Ya, malam era haji itu tengah malam tu banyak mitur na era haji tengah malam tidak boleh tawaf. Nah, tapi akhirnya tak ada waktu. Hanya makruh Ditakhirkan daripada hari nahal. Jadi kalau boleh dibuat pada hari nakar era era haji itu yang abal. Dan lebih makruh lagi setelah habis hari tasir. Jadi maknanya. Ini nak di, di, diberi sedikit penerangan. Cara yang afdal Ini ulanganlah Saya dah terangkan Di Cara yang afdal Kita dah uh, Bawa uh, kita Hukum di Arafah Jalifa Mina Bontar Jamrah Tahalul di Mekah Itu hari itu. Itu yang afdal. kemudian baliklah ke Minah untuk bermalam dan meletak jamrah hari besok ha. itu yang dibawa oleh Rasulullah tullak, -tullak. Ya. Ha. tetapi ada orang buat meletak hari nahal cukup duduk ke Minah, terus dua hari ha. dapat awal jadi kita tak balik Mekah jadi tawah belum lagi Ha, dua hari duduk kat hari dua belas setelah berlentar dia pergi ke eh, Mekah buat tawaf tu pun tak, tak balik Minah lagi ha, enam awal. itu boleh tapi kurang akubat yang afdal pergi tawaf balik Minah duduk kat Minah ha, hari tu sebab kalau kita buat segi, cowok kita segi Itu tak apalah, tapi kalau kita terikat dengan Syir atau dengan, dengan cowok Itu pasti kok lah, ya, apa yang dibuat buat Dan orang nafarta ini macam mana? Nah, kalau nafarta ini, lagi lambatlah, Lagi satu hari dulu nah. Jadi dia kena tunggu lepas Zohor Lepas Zohor hari Yang ke-13 Jangan dilambatkan dari hari yang ke-13 Jangan dilambatkan dari hari yang ke-13 kalau lambat dari hari 13 ni lebih makruh lagi. Ha. Jadi kalau boleh awak nak fardhani, nafardhani. Hari 13 tu cepat-cepat pergi menuna Lepas tu, lepas itu terus pergi ke makka, buat tawaf. Jangan sampai Maghrib. Ha. Kalau sampai Maghrib hari 13, habis hari tafsir. Dah masuk 14. Jadi makruh tu kerana masa haji dah habis dekat tapi sah terjadi dikira sah ibadah sebab tak ada akhir bagi waktu ya tidak? Hmm. tapi awal itulah kita buat pada hari nah pada hari kah syarat syarat tawaf sama ada tawaf ifadah, hujung, wadah dan sunat semua jenis tawaf kena syarat macam ini Pertama untuk aurat Kedua suci daripada hadas dan najis. Kerana dali yang dipahamkan daripada hadis Nabi SAW. Artinya bertawaf di bayitullah ini adalah salat. Yang sama hukumnya seperti salat. Tama kita boleh berdapat saja. Ya? Nah, berkata Al-Himman Nawawi Rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmur. Syarat bersuci ini adalah menurut mazhab syafi'i dan malik. Ya? Al-Mawaddi menghikayatkan daripada Jumurul Ulama, yakni majority ulama. ya Itu maknanya berkomnir, Al-Mawaddi menghikayatkannya daripada Jumurul Ulama. Yakni pendapat syafi'i, pendapat malik. Ini sama dengan pendapat Jumurul Ulama yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Mawaddi. Cuma Abu Hanifah, ini Imam Hanifah. Cuma Abu Hanifah saja yang mengatakan Bersuci daripada hadat dan najis bukan syarat bagi tawaf Andainya seseorang orang itu bertawaf Sedang ia menanggung najis atau berhadat atau berjunuh Sah juga tawaf Ini menurut Jabah, Imam, siapa? Hadat. Sahabat Abu Hanifah pula tidak sependapat Sama ada bersuci itu wajib atau senat sahaja Walaupun bukan syarat ya? Ada di antara mereka yang mengatakan ianya wajib Maka jika seorang itu bertawak dalam keadaan hadas kecil, ia kena dam teko tambir. Kalau ia bertawak dalam keadaan junub, kenalah dam teko rundah. Ini mazhab Abu Hanifah yang dipakai sekarang. Ya. Dan mereka juga berkata, tidaklah diulangnya. Kalau masa ia berada di Mekah. Kalau masih eh, kalau masa ia berada di Mekah. Yang ini masih berada di Mekah. Jadi maknanya, mula-mula katalah orang perempuan orang perempuan dalam keadaan hid. Jadi dia kata saya nak ikut Mazhab Abu Hanifah. Saya nak tawaf dalam keadaan khid. Kemudian dia bayar ke korut. Ya. Tapi dia meseh ada di Mekah. Kedang. Nah, kemudian dia suci. Mati ada di Mekah. dia suci. Ya. Nah. Maka kita kata. Kata Mazhab Abu Hanifah ni. Kena ulang tau. Yang itu yang dia tawar dengan keadaan hadas, dia dah Habis kita, tapi dia mesti berada di Mekah, sedang di dalam keadaan suci. Ini masalah semua timbul bagi orang yang nak balik lah. Ya, kalau orang Mekah, dia tunggu. Tak ada masalah. Bila suci, kita tawar. Daripada Imam Ahmad pula ada dua riwayat. Imam Ahmad ni Imam Hanbali, Ahmad bin Hanbal. Hanbali. Hanbali. Yang satu sama seperti mazhab kita Syafi'i dan yang satu lagi kalau orang yang berhaji di Mekah setelah suci diulangnya tawaf itu kalau dia sudah pulang ke negerinya dibayar jihad. Ini macam-macam kita nah, ya. Adanya seorang yang sudah tawaf itu berada atau terbuka arah, terbuka arah. Atau mengenai najis yang tidak akan Tidaklah ia berhenti Dan hilangkan najisnya itu Kemudian menyambung perjalanan tawafnya Kerana tawaf tidak disyaratkan betul-betul ah, Misalnya sampai pusingan yang ketiga Kena najis okay. Pergilah keluar lah Perkesihkan najis Kemudian dah perkesih Sambung tawaf Tak payah ulang untuk satu lagi Sambung ya, lagi Hanya sunat ia mengulangi semula untuk mengelakkan khilaf pada masalah ini. Yang ini ada khilaf dalam masalah ini. Ada ulama mengatakan kena ulang semula. Tapi yang mau tamat, tidak. Ya? Jadi, dia pun takat-takat. -raga, ini mana ni? Mok tamat nak pakai ke? Atau dia pun pulang ha, bolehlah. Tapi masalah ini jangan nanti kena lagi. Ha, nak ulang lagi. Masalah lagi. Ya, ha, jadi, kalau kita pegang dapat yang mengatakan... Sambung saja senanglah kita Najis Wanita Wanita yang berada dalam keadaan haid dan nifas semasa dalam ibadah haji, ya ini hukum yang akan diterangkan ya. Ah uh, najis yang tak dapat dielakkan eh. Ya. Najis yang tak dapat dielakkan yang semestinya ada di tempat tawaf misalnya dimaafkan. Lagi ia berjaga-jaga sebab boleh. Ya. katalah ada tahi burung ke atau ada apa najis ke Jadi dimaafkanlah tak apa apa apa. Ya. Jadi, tapi dia kena berjangka. Jangan dia sambil lewa ya, dia pijak-pijak nadi santuara. Tapi sekarang alhamdulillah dah betul Jangan kita lupa dulu memang ada dekat sini. Ya, orang nak parti tu banyak situ semua ya. Wanita yang berada di dalam hukum wanita yang di dalam keadaan haid dan nifas semasa menjalankan ibadah haji. Ini keterangannya. Wanita yang berada di dalam keadaan haid dan nifas boleh menunaikan segala manasik haji. Cuma mereka tidak boleh tawaf hingga mereka berpuji Ya. Ini mazhab kita. Inilah yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Sebagaimana diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk berjumpa Siti Aisyah di dalam khemahnya semasa haji dan dilihat didapatinya beliau menangis. Maka sabda baginda, "Maa laki? Aluhisti?" yakni haidah. Qalat, "Na'am." Al hadha Hadis dikeluarkan oleh Muslim ya. Nabi masuk ke kemahnya melihat dia menangis, kemudian Nabi bertanya, "Mengapa kamu menangis? Apakah kamu kedatangan hal?" Jawabnya benar. Sabda baginda, "Ini adalah sesuatu yang telah dituliskan, yang ditetapkan oleh Allah atas anak-anak perempuan Adam." Yang ni jangan kamu susah kerana kedatangan haji ni. Ini biasa perempuan kena ini. Buat sahajalah apa yang dibuat oleh orang yang membuat ibadat haji. Yang ni orang pergi Arafah. Kamu boleh pergi Arafah. Orang Muzdalifah, Muzdalifah. Orang diminah. Kamu minah. Cuma semua boleh. Cuma jangan kamu tawar pergi baik Allah. Hinggalah kamu mati. Ini Hocah Imam. Siapa ingin? Tak boleh tawar. No. Ini Danil Hanis. Jadi kalau orang tanya macam mana apalah imam Hanafi boleh membenarkan ya Ha nah, itu adalah kerangannya ada dalilnya ya Kemudian mungkin beliau memahamkan ini ada syarat saja bukan hukum Maknanya perbuatan apa namanya bertawaf dengan apa namanya dengan suci itu syarat saja Tapi kalau dia tawaf juga tawaf digugur atau tawaf perbuatan itu semua apa namanya Penerangan yang dia pikirkan sesuai ya Ha Jadi dalil syarat ini dia. Kalau belum mandi tak boleh. Sekiranya oh, ya. wanita yang datang dengan khayat atau nifat itu takut ketinggalan kumpulannya. Ini yang masalah yang timbul. Takut ketinggalan kumpulannya. Yang akan berangkat pulang. Sedang mereka belum tawaf. Dan negerinya pula jauh daripada Mekah. Dan mereka tidak mudah bermukti di Mekah hingga masa suncinya. Tak tunggu kat Mekah lama-lama sampai ini berpumpuan suci tak mungkin. Dapat lepas nak berangkat, ah, bayar. Maka bolehlah mereka keluar tanpa bawa. Nah ini, dia. ini masa hari ini, ya, keluar tanpa bawa. Hingga apabila mereka sampai di suatu tempat di mana tidak mudah bagi mereka kembali ke Mekah semula kerana jauhnya, maka bolehlah mereka bertahan di situ dengan menyembelih seekor kambing. Dan bersyukur dengan niat tahallul Seperti orang yang terkepung ha. Macam terhalal lah. ya. Dengan itu mereka telah keluar dari ikhraf Ini semua dibuat pasal apa? Nak keluar dari ikhraf Walaupun awak dah tahallul awal Tapi dengan tahallul awal Dua perkara lagi yang kita tak boleh buat Iaitu Bersatu dan bertikah jadi lah. Ha. Ah. Haiwan zaman kalau perempuan dan di suami. Dia tak balik sekejap dia. nanti dia bersatu dengan suami. Kalau tak buat cara ni dia bersatu dengan suami kedendam apa banyak dalam kedah. Menunggu dia taat pun. Dia tak buat dah. Keluar dari gelap. Dah. untuk memudahkan dia buat semua larangan. Tak ada apa-apa lagi, ya. Ah, ha. Tetapi ingat dan tetaplah tawaf pada tanggungan mereka Hingga mereka datang semula Jadi orang yang tak dapat akhir ni Tawafnya mesti ada Dan bila-bila pun tawaf semua mesti dibuat Haji-nya belum sempurna Selagi belum tawaf Hingga datang semula dan bertawaf Walaupun lambat masa kita kira. Sebab kita dah kata tadi Tawaf tak ada akhir Dia kata saya datang lepas 6 bulan Lepas 6 bulan lah Tahun depan dia datang, tahun depan lah tak kira walaupun lambat tapi dan tidaklah haram mereka melakukan perkara yang terlarang dalam ihram ya, dengan sebab dia sudah tahallul tadi ya. ketika mengulang tawaf itu yakni membuatnya kemudian perlulah dengan ihram ada ha, kan dia masuk tak dia haram dia terus tawaf saja tidak kena ihram ha, ihram kerana tawaf dan niatnya niat haji yang sama lah, cuma dia ehram. Dia niat ehram tu berana nak buat tawaf haji yang tertinggal. Ha. Tapi kalau dia ehram umrah, ya, dia ehram umrah boleh. Tapi ingat, tawaf umrah tu tidak mengambil tawaf haji yang tertinggal. Ha. Katalah dia niat ehram umrah, dia sertakan kali dengan niat ehram untuk buat tawaf yang pertama. Dia kena buat dua tawaf, satu tawaf Tawaf yang pertama. Dan satu tawaf lagi untuk omrah. Adapun penduduk Mekah, mereka mesti bertahan dalam ihram. Ha, bagi mereka, tak ada jalan untuk kata kebelian. Selagi kau belum tahu, macam kau duduk Mekah? Tenang. Habis saja, berhenti saja, pergi lah tawaf. Tak ada susah. Ya. Hingga suci. Dan melakukan tawaf. Walaupun lama mata. Begitu juga mereka yang tinggal dekat dengan Mekah ada ha, dekat ni maknanya kira-kira boleh mudah dia sampai ke Mekah. Kita kira antara orang Jeddah tu kira dekat dengan Mekah. 45 minit naik next. Dapat betul tak sampai ke Mekah? Ya? Ha. Tetapi ada pula perbahasan yang mengatakan mereka boleh bersaqlit dengan mazhab Hanafi dan Ahmad dalam satu riwayatnya. Jadi mazhab Hanafi kata boleh tawaf Ya. Imam Hamdali dalam satu pendapat kata boleh tawaf, tapi satu pendapat kata tak boleh, Maliki kata tak boleh, Syafi'i kata tak boleh, karena hadis. Yaitu mereka boleh masuk tawaf dalam keadaan belum suci itu, kerana bersuci bukan syarat tawaf pada mereka berdua seperti yang telah lalu penjelasannya, cuma bersuci itu wajib, ah, wajib bukan syarat, wajib saja, ya bukan syarat. Dan dibayar dalamnya seikor unta. Dan berdosa mereka masuk dalam masjidil haram itu. Jadi boleh tawaf, kena jam dan berdosa. berdosa. Tetapi tawaf saja dikira kartu. Tawaf kartu atau rukun. Ini kerana agak payah bagi mereka. hendak menunggu hingga suci dalam keadaan beri haram. Ya. Jadi boleh terus beri haram. Sampai nak tunggu suci bangkali bayar. Ini kemudahan untuk kita. Andainya seorang perempuan itu makan semacam obat untuk menahan keluarnya darah juga elok. Memandang bahwa ibadat haji ini seumur hidup sekali. Ini biasa mereka buat ya. Eh? Sekiranya seorang wanita itu mendapati headnya sudah berhenti. Lalu ia mandi dan bertawang. Kemudian datang semula darah. Setelah ia berlayak. Katalah, nyari dia suci dia pun tawafi bapak. Kemudian petang dia keluar, Balik layak. Balik-balik kampung. Lepas satu hari. Datang. Tawaf lagi. Ha. Jadi kalau ikut rukun mazhab kami. Selagi. Darah tu keluar dalam masa 15 hari. Dia dikira. Hed. Dikira. Hed. Kalau dah lepas 15 hari. Baru kita pergi ke atas atau sakit ni 15, 15 hari katalah pula 15 hari tadi masa dia tawaf dia, dia ingat dah 7 hari dah habis dia, dia pemandi dia pergi tawaf kemudian dia balik sampai pertengahan jalan datang darah lagi ah, kita kata awak punya head sekarang dah lebih daripada tujuh hari benda sabar kalau ikut mazhab syariah dia pergi tawar, tak puas kerana tawaf itu dalam mata head. dan dia berbanding pun tak pakai dia bersemayang pun tak kira nah. jadi mana tawaf tak sah ni kenalah tahu nah, tapi dalam hal yang macam ini macam mana ada keterangan di sini ya? sekiranya seorang wanita itu mendapati hayatnya sudah berhenti lalu ia mandi dan bertawaf kemudian datang semula darahnya setelah ia berlayar ini semua bagi orang yang berlayar ya Bolehlah ia beramal dengan salah satu daripada dua pendapat ashabus ini pada menghukumkan orang yang satu hari berhaid dan satu hari bersih bahawa hari bersih itu dikira suci dan haul ditarjihkan haul ini ditarjihkan haul ini ya, dan haul ini ditarjihkan oleh segolongan Ashab syaibah ya yani sahabat-sahabat syaibah dan bersih ber dan bersamaan dengan mazhab Malik dan Ahmad bahawa suci yang berselang-selang itu dikira suci ini saya terangkan sikit ya. mazhab kita syari kalau orang itu biasa 7 hari lepas 7 hari dia tengok sudah suci sudah bersih, dia mandi ya. nah, mandi suci tapi besoknya lepas 2 hari itu datang lagi kalau ikut pendapat Syafi'i haid. Tak bagi pendapat saya. Jadi ini hukum yang utama adalah mazhab Syafi'i. Tetapi ada lagi satu pendapat mazhab Syafi'i sama dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki pula menyebut apa? Hari haid kira haid, hari suci kira suci. Dah. Itu baru. Kalau orang tu 3 hari datang darahnya, haidlah. Lepas tiga hari, dua dua hari ke tiga hari suci bersih kan, tu datang tak ada. Suci. Lepas itu datang lagi, health. Pada dia begitu, senang aja. Malak, balik. Ah. Tapi pada kami kata tidak. Ambil masa lima belas hari tu maksimum health. Jendahin. Kalau dalam lima belas hari tu datang, kerehat semak. Anda masuk enam belas bukan kerehat. Tapi ada satu pendapat Syamli Yang sama dengan Malik Jadi jangan lupa ya Imam Malik, Imam Syamli ini berguru dengan Imam Maliki Malik itu guru Imam Tetapi dia dua pendapat Yang utamanya pendapat dia itu Yang pertama tadi Dan pendapat yang kedua dia tidak mahu tamat Tidak mahu tamat Dari segi dalilnya ha, Jadi kalau dalam hal yang macam ini Dia pakailah pendapat yang kedua Katalah Biasa dia had tujuh hari sama kasarnya tak bersih luar zaman ni kata awak, tapi balik sampai jeda sahaja pendapat apa-apa ada keluar dalamnya. Macam ni tak apa langkah taklit, pendapat seperti yang kedua dan sama dengan pendapat maliki dan Abulit, Abulit waktu ini sebab taklit-taklit ni bila tahu bagi orang yang susah, bagi orang yang problem macam ni yang tak problem tak boleh lah. Ha, ini masalah orang yang problem. Dan boleh juga wanita-wanita bagi kita yang masalah fikni tak berjuang pada. Maknanya senanglah bagi dia. Ayah ha, mudah. Tapi jangan terlalu mudah-mudahan. Itu saja di dijagualah, tanggung usahakan dan jangan pula sampai Menusahkan diri. Sampai payah benar dia tu. Sedangkan dalil-dalil yang menunjukkan kemudahan tu ada. Pilih saja. Tapi kenalah tanya Kena tanya dengan ulama, dengan ustaz, jangan buat kesimpulan sendiri. Kerana kadang-kadang kesimpulan kita itu salah. Ya, kita perlu tanya. Untuk walaupun kita agak kita dah tahu, tapi kita kita kata apa? Untuk kumpulkan hom lagi, untuk sahkan lagi, tanya lagi, pegang pendapat, gunakan. Ya, ha. supaya yang sebaik-baiknya supaya segala amalan kita ini berdasarkan ilmu. Ya, ha, berdasarkan ilmu. dan ada pula yang berpendapat bahawa masalah wanita ini dikiaskan dengan masalah mah wanita yang sudah tawaf wudum dan sudah sa'i lalu ia balik ke negerinya kerana ia terlupa atau memang jahil tentang adanya tawaf ifadah kukuhlah tawaf wudum itu untuknya menurut pendapat Malik yang dinukil oleh ulama Basrah nah, ini kita dah bincangkan minggu lepas ya. dia terlupa dia masuk dia buat haji ifrad, haji tirad, dia tawaf dulu. Lepas tawaf dia sa'i. Kemudian dia pergi ke Arafah sampai sekali dia fikir dah habislah. Terlupa dia atau dia jahil. Tak tahu. Pastu dia balik kampung. Ah ha, dah balik kampung aku bila, dah dia bilang saya tak tahu ifadah, dia mahu apa tawaf ifadah saya tak tahu pun. Aku masuk tak tahu, aku dah tahu, dah saatnya semua itu tawaf kudum. Tawaf apa Aku tak tahu. Ah ha, dia punya apa namanya tawaf ifadah tu boleh jadi tau. Chuduk. Cukup. Hadis digesa. Tapi itu mazhab Maliki yang dinulip disebut oleh orang Basrah. Selama Basrah. Maliki bukan Basrah, Maliki Madinah. Tapi orang Basrah ada dapat pendapat Imam Maliki kata ini, mereka dapat Imam Maliki dan dia orang amal itu. Ya. Ha. Jadi ada orang kata orang ni kira macam ni sudahlah. Ini sekarang batua yang diperbuatkan. Ada yang orang buat saya, saya tahu ada, ada orang di orang kita ni ada guru dia kata begitu. Sudah. Tak payah tahu Bapak balik je uh, Dia macam jahil Ini orang jahil ni Ini dia tak jahil ya. Ya. Nah, Dia buat kiasi ni Jadi tak, tak ada tahu Bapak balik ni Itu pun ingat, dia Dia dah tahu Bunuh Jadi pendapat yang akhir ni Terlalu lemah lah Ya uh, Terlalu lemah Sangat Tabaknya tak kuat Ya Lebih-lebih lagi Dalam haji sumar Ini kita kena Jagalah Ya kalau macam mana pun ya, Kalau sudah berlaku keruk-keruk macam ni Maka kita kata Selagi ada jalan yang mengatakan dia boleh sah Kita hukumkan sah ya. Sampailah satu lama pun Tak ada cakap apa yang dia buat tu semua Kata tak sah dah Tak dapat jalan nak kau lagi ya. ha, Selagi ada jalan boleh kata sah Kita kata sah Sudahlah tenang ke jalan Nanti lain kali biar diri ya. Syarat yang ketiga bagi apa namanya tawaf yang ketiga mengiringkan mengirikan Kaabah semasa bertawaf. Jadi Kaabah selalu berada di kiri awak dan semua orang yang bertawaf itu berjalan tahala Ya. Kerana menurut amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitulah Nabi tawaf iaitu Kaabah di kirinya ya. Adapun hikmatnya mengirikan Kaabah ini selalu pihak kanan Kaabah ya? itu di lah, betul batu dia kita kanan kita ni yang apa? Yang abdal. Ah galunya tapi dalam soal ka'bah di Kaabah ini mengirikan Kaabah Apa hikmatnya? Adapun hikmatnya mengirikan Kaabah ini supaya hati kita lebih hampir kepada baikullah Sebab segala bahagian kita hati apa semua sebelah kiri. Jadi Ha, jadi bila kita tawar Bahagian ini yang dekat ya, kabar, hati. Dan hati kita berada di sebelah kiri kita Begitu pula Apabila kita nak memulakan tawar Kita mengadap Al-Qadr al, al Setelah kita mengadap Maka seelok-eloknya kita berpusing ke kanan Apabila kita berpusing ke kanan Jadilah kabar itu di kiri kita ha, Sebab Dia punya ikhbar juga tu Misalnya kita bila nak tawar Kita pergi. Pucuk Hajar Aswad ya Biasanya bila dah Pucuk Hajar Aswad Ataupun kita dah buat apa-apa Kalau kita nak berpusing Jangan pusing kiri Pusing apa? Pusing kanan ha. Jadi bila kita dah pucuk Hajar Aswad Kita pusing kanan Automatically Keabar jadi Kiri kita ha. Kita tak disuruh pusing kiri Kalau lepas apa-apa Atau saja pusing ke Kanan dulu Kanan dulu Kanan ha. jadi kalau kita bangun lepas semayam pun kalau tiba-tiba pusing jalan pusing kanan ya ha. tapi itu abdal terjalah jadi ada yang mengatakan itulah dia punya sebab jadi bila kita menghadap ke apa bila kita memusing kanan tak di kiri kita ha. kalau kita tawa sebelah kanan maknanya kita kena pusing kiri kita pusing kiri ha. jadi itu sebab ya mengirikan Kaabah yang keempat memulakan tawaf daripada Adal Aswan ya? ha. jadi bila kita kata kita mengirikan Kaabah tu kita kena jaga ya? ada setengah mengatakan mengirikan Kaabah ini satu syarat uh, iaitu syarat ni mesti sentiasa ada sentiasa ada oleh sebab itu bila kita berjalan letawam di kaabah kenalah kita menjaga selalu kaabah di kiri kita jangan sampai kita terpisuk jangan sampai kita terpisuk saya tak tahu kaabah ni letak ni contoh kaabah letakkan ni untuk saya ke bukan kita boleh pakai kita tengok ada cuba tunjukkan Jadi bila kita tawaf, kita jalan begini. Tidak baik ke sana, jalan begini. Jadi katanya, kapan selalu pernah begini? Terutama bila kita di penjuru. Jadi bila kita jalan, kita tengah, kita tawaf dengan apa? Bila sampai sini, jangan kita cross, ah, habis. Kata kapan begini? aini nah, dah salah. Jadi kalau sampai sini tinggi bawahlah tinggi. Awak punya kiri tu dah tak terangkat abang. Jadi bila sampai di penjuru ni, sampai sini awak ni dah. Ini kaki semua dah. Ya, faham? Ha, nah, Jangan dulu, dalam dengar ada. Allahu akbar, Allahu nah, akbar. Tak putung mata tak apa bagaimana. Ah, tak kalau kat sini boleh, bila nak ya sampai sini dak ya, ada dak. Kuat penyewaan ada pelan okay. Jadi kita tak. Masalahnya apa? Bila kita tengah tawau, Tengah dikerok ke pusing. Tak. Tak boleh. Tak dapat. Hmm. Atau antolak betul-betul pusing, kalau tak dapat. Kuat tapi Jadi bila-bila apa kita kena jaga kita betul Jadi jaga. Kalau orang tolak kita pun, tidak Kalau dah terpusing, kalau kita dah pusing begini atau orang boleh. Kalau kaki kita tak pandai, kita balik. Betul. Tapi kalau kaki kita, kita, kita betul lah, maknanya kita kereta Siapa Tahu Ini dah, pak kita kita apa? Tetap. jadi kita betulkan kereta betul -betul. Tapi kalau kita, kalau ustaz tak boleh dorong, datang di belakang. Masih tidak ada rosak, oh ah, kalau tidak rosak, aku ingat, ini satu pusingan, rosak. Kata-kata-kata, orang mengolak itu sampai ke pelangi. Tidak ada di sini, aku ingat tahu, tidak, ke macam mana. Aku kejalan pusingan, pusingan itu tidak rosak. Tidak pakai, tambahkan ke jalan-jalan. Dalam situ dia. Dalam mengirim, dari benar-benar, jalan penting, eh butuh sampai sini. Bila nak sampai hajar aswad. Tak sampai hajar aswad, ya? Bila Allah akbar, bila Allah, bila Allah, jangan bila Allah akbar. Begini sudah penting, ya? Jadi buka saja. Bila Allah akbar. yang keempat ini teori tapi tak kalau ada masalah dengan sejuk saya akan menunjukkan memulakan tawaf daripada hadal aswar menurut amalan Nabi Muhammad SAW iaitu supaya dirinya seketang dengan hadal aswar itu maksud memulakan tawafnya daripada hadal aswar kata lain-lain ini penjuru hadal aswar jadi tawaf dikira sampai sini tawaf dikira sampai kiri. dan mulanya dari sini jadi kalau kita datang, kalau-kalau kalau kita tawaf, pergi, pergi itu, pergi ke sekitar la arah luar atau asfar dari dan tiang kita berdiri, kita pusing. At the Dan tidak. Tapi masalah akan timbul kalau kita tak niat. Niat di sini mula dari sini. Takut tersalah. Mana ni tak ada fahamian yang tak pernah. Kita lagi ada contoh yang kesemua barangkali kita kepingin di sini, tak sempat di sini. Jadi lebih baik sudah tiup anda satu, kita tinggi, kita pusing, contoh belakang. Ini jalan. Dari pintu jalan datang tu fahamian ini semua sah benar. Contoh belakang. Tapi jangan habiskan ini tadi. tadi kok habis ke siapa? Jadi bila habis tu Kita jangan, oh ini habis ada kita pun bursi lho Jadi bila habis, ini tujuh bursi kan Sekarang tadi, sampai sini nah, Sekarang dah, selesai Haa, nah, baru kita nak, Jangan, baik Sebaik-baik apa ini, awak mengeluang Mungkin ada bahagian berjuruh ni Yang belum ni, berjuruh ni Dengan betul, ya jadi, semula dari sini, betul, semula-bola Bukan kita nak meniat, kita niat Banyak-banyak niat tu, kalau masuk, kalau lihat, sampai Saat-saat-saat akan apa itu Tapi abdalnya dia pergi hadal-rasa Masa masuk Pergi hadal-rasa Ini semua masalah yang Setiap-setiap macam ini kita kena jaga right? pokoknya kita pegang pegangkan kapak selalu mesti di ya. kiri kita di satu kiri kita tak berlari dari kapak, di satu yang kedua uh, mula tawaf dikira dari hadar dan, ruang, dan habis tawaf dari ajar di hadar untuk mendapatkan arah Tentang betul Ialah tak, Taklah ia diri Menghadap Bagi Allah Ya Di tepi Al-Hajal Al-Azwar Kira-kira Keseluruhan Al-Azwar Berada di kanan nah, Ini Al-Azwar ya. Ini Al-Azwar ya. Jadi Dia tak kawal Dia tiada di atas ini. Jadi Keseluruhan Al-Azwar Di Sebelah kanan Sudah niat Musim Jalan Jalan yang apa? Jangan kan dia beri di sini Berniat Sebab susah saya berikan Baru yang dia Ini betul-betul kena Mungkin terkeluar Masa dia betul-betul tak menjel Jadi dia beri di sini Bagus Jadi dia bermusik Janganlah tentulah ini dia dapat Sebab ini dah ada dia punya result Result Bahagian yang saya yakinkan Dia takut kalau dia beri sini dan ingat, tuan-tuan orang boleh kata awak, ingat, ni dah ke mana ni? Nah. Ini orang ramai. Kalau orang orang boleh lawa hijau-hijau. Nah. Ini orang ada, orang ramai orang ramai oh, no. apa Awak tertolak saja ke sini. Jadi, lebih baik awak ambil di sini. Dan tak kenapa orang hijau dikenak. Boleh juga. Tapi ingat, boleh saja. sini nah, Ini semua lebih-lebih, Awak tengah-tengah. Bukan ada apa-apa. Banyak-banyak. Ini pakai. Takinita, Deak Deak da da dia pula kata, dia habis dan mula sini, habis tadi tak apa. Satu kotak. Dia habis dekat. Mulanya dari sini, tapi tak mungkin mula dari sini. Kalau satu orangnya mula dekat sini juga tak tahu. Yang ini diri dalam ayat Allah Subhanahuwataala Rasulullah taala, boleh tak? Sampah. Niah betul. Tapi jangan datang dari sisi ke sisi tu tak dekat. Tak sampai jangan dada satu ni. Tak dekat. Tapi seikhlas dia, tapi setelah ada apa, awak itu juga apa? Baya kesuruan adalah ada apa dan Lalu dia berniat tawa. Lalu dia berniat tawa. Jika tawa itu memerlukannya, nah, maka ada tawa tak perlu niat secara putus. Tawa apa yang tak perlu niat secara putus? Tawaf haji, tawaf omrah, tawaf kudus. Tak ada niat khusus. Kerana tawaf yang tiga-tiga dah masuk dalam niat Nawa'itul hajjah wa akhrab kubiri lilla s.a.w selawat kepada awal itu hajjah wa taala aku niat haji dan aku ihram dengan niat kerana Allah taala kalau haji ifrad dan haji qiran Termasuk aku tawaf umrah dalam niat tu betul tak masuk sah tawaf haji, haji. Ha. Termasuk sama arafah tak payah niat tak payah pula terjah di arafah sahaja di solat tak ada buat saja sudah. buat sebab niatnya sudah dari kalau boleh ha. tetapi ada tawaf Kenanya. niat ah, Katalah awak buat omrah Apa ya. yang tahu omrah tahu Aku yang berhubung di ta'ala Aku yang berhubung omrah dan aku yang berharam Dan nanya Allah Ta'ala Itu tahu omrah tak payah lagi Tak masuk dalam tawar omrah Dalam niat omrah Tapi dah habis omrah Awak dah terhalul so? Awak masuk ke apa Awak nak bawa sunnah Bawa sunnah ah, Ini kenanya. Kenanya pada pada tadi masuk doa pada azuan kalau telah dia masuk pada pada azuan pada orang nanti kalau dia dan besar dia masuk terus pada doa ya Allah wa abas ah terbiasa akan ayat surah al-gaiz qul innallaha ta'ala je jalan taw sunat ya taw sunat dan niat tawak apa lagi tawak azar sebenarnya nazar nazar taw. Tawaqqu'at khatannya. Tawaqqu' padah. Padah, tawaqqu' padah ini ada ulama mengatakan orang yang tak haji pun kalau dia nak tinggalkan dia wajib taw. Ah. Kata lawak datang sana untuk bisnis karibon ya. Nak keluar wajib taw. Wajib. Jadi ini kira macam berasingan. Tidak mesti berjemaah. Hai. Tapi kalau tahu-tahu nasihatannya boleh dalam kita-kita buat saya pun tapi saya punya kali ini adalah sebuah awaluna atuba bihalal baiti dawaqal ifadah awaluna atuba bihalal baiti dawaqal budu awaluna atuba bihalal baiti dawaqal boleh nah boleh kalau tadi apa ya kira masuk dulu tapi kalau apa datang ke datang suka tidak buat omrah dan tidak buat haji. Sebab itu, kalau kawan kau nah, so, ada conference, sama kau ada bisnes, ada apa. Apa maksudnya? Sunatlah buat tawaf, duduk. Kalau tak buat omrah, sunat tawaf duduk, itu adanya. Oh, dah. Tak bendi. Wah, ikut tawaf. Wadah, macam ni lah. Selepas ila Ah, Mestika kalau kita masuk Mekah berekrat. Ah itu oh, dia. Ada ulama kata kalau kita tak nak bawa umrah, ada rekrat. Kalau kita nak bawa orang rekrat. Melainkan orang pertama kali. Ada kalau orang kalau angkatkan kalau dia pertama kali masuk Mekah, Kenalah eh, dia buat. Rekrat, umrah. Kalau pertama kali haji, Kenalah dia buat tapi afdal dia yang kali awak pada awak berikrah sinan dan rahmat ya setiap jat bila-bila kalau tahu tahu yang itu talaqqi andainya andainya iaitu dia memulakan tawaf bukan daripada hadal aswa maka yang dikira ialah daripada hadal asal ditran dia dekat kat sini. Katelah dia demot tu jumpa aku kau nak masuk dekat. Kat sini kok. ada dia ada. Boleh. Nak dia la la la. tapi tak kira dari sini. Dia Tapi jangan dia-dia dia tak jalan. Tengoklah ni ah. Awai sama aku semua dah ada pesta pada Allah taala. Senang doa. Apa nak salahnya dekat? Aku ah. Aku selah. Selah. Jangan berlalu awak tanya kan Oh itu orang-orang pake anak-anak Mereka mengatakan Sobat yang baik-baik Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak dari sini Iku sister Tapi yang dipilih dari Jangan awak Tidak mau tak boleh balik sana Tidak tahu awak Tidak boleh berkata Iku dia menyalu Yang At kelima At At Sarannya Tujuh pusingan Dengan yakin Tujuh pusingan dengan yakin Maknanya yakin itu kejut Jangan teragak-agak. Jangan syak Kalau ia syak Pegang kepada yang yakin Iaitu yang kurang Lalu ditambah Dia dengan pusing Dia berkata ini 4 ke 3 ni Dia memutuskan Janganlah dua lain-lainan 4 ke 3 Tak clear 4 ke 3 Pegang itu tapi kalau mati dalam hidup dalam belum satu pusingan, belum satu pusingan dia dapat. Yakin bahawa dia dapat. Dia tahu betul, lupa satu pusingan Tapi kalau dia teragak pegang yang kurang. Ya? Jika rosak satu pusingan, ditambah lagi satu pusingan untuk mencukupkan. Ya? Tadi pasal hafsif tersolat. Ya? Tapi kalau nak betulkan di situ, kalau kita Ya, kita boleh duduk belakang boleh, rupanya boleh tapi, tapi tak duduk di macam tak boleh duduk. Ah, ha. orang yang tolak di belakang. Kadang-kadang awak -kadang payah orang duduk dia tolak dia orang sebenarnya dalam tahu dia duduk belakang, dia tolak pula awak. Ya. Ah. Ha. Di, di dalam masjid, walaupun luas Selagi dalam kawasan dan haram. Ya. Ini Ka'bah. Katara masjid ini masjid ada dikirani. Kita punya hampirnya masjid ini masjid ini masjid. Yang atas orang-orang takut Tapi ada orang-orang tahu. Tahu dikata. Tahu dikata. Tahu dikata. Tahu dikata. Tahu dikata betul macam ni dia. Masya-Allah, alhamdulillah, walaa ilaaha illallah, Allahu akbar. Jauh tahu? Kau pun dah asal dalam kawasan ni. Jangan lalu. Kalau dalam orang silap arah, tak apa tak dekat? Ah, dalam mesti ada lelaki, dalam mesti ada tak apalah ada orang dekat sini ada Tapi tak Tahu Tahu Tahu Ha? dekat dua tak apa. Ah dekat luar dekat kita tak apa, asal dalam kawasan masjid. Dalam kawasan masjid. Dan satu pula daripada usul silang masjid tadi iaitu bila masjid diberi tambah pun keselebih. Ah betul harap dia bukan ditambah apa. Nabi dia tak perlu sampai tu. Itu saja. Kawasan masjid zaman Nabi itulah kawasan tempat kita duduk dekat mana tu uh, Kat bawah sekali Yang depan sama level sama ka'bah Itulah kawasan ni Itu pun tak besar Sebab Nabi, zaman Nabi dan orang, -orang zaman Nabi Masuk dengan kita, kan? kita hmm. Terus masuk dengan kauter Masuk dalam masjid sama level Masa ni lah, kesenam sama level masuk Terus, setahun lah, untuk punya Tapi sekarang lagi like, tambah, tambah, tambah, tambah, tambah. Sekarang seperti itu, Ya. Jadi kata ulama mana mana yang ditabdi masjid jadi masjid asal saja dalam kawasan tanah kami sampai tanah alam, ya. kemudian masjid madinah tu begitu juga masjid madinah zaman nabi itu kan rawatlah mudahlah, nabi kan min nabi pun. Bihin Nabi itu pun tak bikin doa Makam Nabi kan ke luar meskipun lah. Makam Nabi itu ke luar itu bukan dalam meskipun Luar Sebab kita dalam Islam Memang tak boleh tanah mayat dalam meskipun Ada orang yang macam Bagaimana ni pukul Nabi? Pukul Nabi itu asal dia tak luar Itu rumah Nabi itu Cuma negara satu jemput Maksudnya dia di dah ke luar Tapi buat rumah yang begini Sekarang ada orang yang meskipun diluaskan. Ya? Makam tu tak dikira kubur. Ya? Tapi yang lain, tak kira. Bapak -bapak kira tambah lagi tambahan dia so, ya? kira tambahan dalam kubur. Jadi syarat bila dapatlah jain tu dapatlah. Sah, ya. kira betul. Pasal apa? Ada hadis dah. Kan? Nabi mengatakan, saya punya masjid ni kalau diluaskan sampai ke sana, sana tu kuburan nabi Adam. Ah. Saya punya masjid ni kalau diluaskan sampai ke sana ah, ni sejarah lagi masjid saya. Ta'ala Subhanahu. Masjid lagi masjid saya. saya, saya, saya Maknanya kira masjid. Allah perlu diluaskan. Ya. Tapi masjid kita tak boleh. Masjid kita kalau tambah tak dikira masjid. Ini tambahan. Ini tambahan. Tidak ada kita tambah, dia tak ada. Tak kita. Tak ada. khusus masjid haram dapat sekali hadapan adalah kerana ada masjid Ada nas. Ada mas, ya. Tapi katalah Saya membuat masjid Ini masjid saya Saya apa? Mereka Mereka Mereka satu orang beli Tidak ada pula Dia watak kan Masjid Masjid dengan masjid Sebelah-belah Tapi dua masjid bukan satu masjid Ada pula satu orang lagi Yang ada kata-kata Dia watak apa masjid Sampor Tiga masjid Ah, Sampor Tidak ada masjid Tidak ada masjid Tidak Tidak Tidak ada Tujuh kesinaran ayat ini. Yang kedua dibuat di luar dalam masjid. Walau perluas lagi langkah berharap. Yang, yang ketujuh dibuat di luar, di luar kapal dan catarawang, yaitu bahagian bawah yang terkeluar daripada tembok kapal. Nah, ini kata begitu. Jadi, ya. awak kapal kan? Wah, ini ada pintu nak masuk. Tahu ke dalam kanala, tak boleh. Ha, masuk dalam kapal boleh, sunat ke sebayam, bukan kapal boleh. Ya. Tapi nak tawam dalam tak boleh. Dan tawam tak boleh itu pun ada jaga. Dulu di kapal ni, dah ini kapal. Ya. Di sini ada gedung mata bongkar. Ya. Bongkar kecilnya sunnahnya. Bila air turun dari pada pancuran kalau cuaca keren, ada lalu lantang lontangnya, ni adalah kuat mana tu? Tapi sekarang bukan lontang lagi, sekarang dibuat slope, banyak bawah, ada slope. Ya. ada bintai-bintai untuk gantung ikat lantang apa kata? Jadi bawah bawah. Awak terjauh dari tapak, sebab ini jangan diselot dia ya, punya kipas. Ah, lepas dia Kenapa dibuat selot untuk menyenangkan? Kalau dulu bukan selot, dulu mencangkung kaki. Jadi orang banyak sangkut itu kaki termasuk ke tulang jatuh. Ah, sekarang dibuat selot. Jadi orang jalan tak boleh sentuh Kalau langsung selot, kira masuk dalam tapak apa yang seluk dikira dalam kata itu namanya sadarwan. Jadi borang itu kesadaran. No 7, no 7, no 7. Ayo, jadi luar kata dan sadarwan, luar sadarwan. Jadi dinamakan sadarwan yang seluk bawah. Jadi jangan jalan. ia itu akan keluar daripada tim utama. Polis buat, saya tak tahu masalah min saya ada apa namanya Polis tidak tak apa dulu. Kalau kita nak jump pada akuat, kita dah dapat. Ya. Ini salah satu tawaran dia. Dan itu kita jump pada akuat kata wala kalau kita betul-betul tak -betul. mau ruah daripada zawatan dada bila duduk pada aswa ya kita menuju duduk ya kita ada alat bau jadi bila kita duduk kita nak masukkan kepala bila kita nak masuk kepala kita dalam nak tidur tu jangan terikut ah tetapkan kepala ya pada apa bila waktu tidur jadi maknanya sebab badan daripada kepala awal Masuk ke dalam jawatan apa? Seni adalah seni. Nanti kalau awak nak kembali, mana semasa waktu sebaikkan badan sudah matu. Jadi, tak mau masuk ke mana? Jika awak kasi jangan berada, kasi tetap Jangan nak kata masuk dah boleh. So, kemudian kembali. Kami tetap tak berapa Perumahannya awak tak beranjak dari kelepasan awak Walaupun pandangan awak masuk tadi Tapi awak pergi pada Yakin tak beranjak Kerajaan si awak tak? Sebelah Mana kita boleh buat ya. Awak boleh sampai kat sini saja untuk terbelah tinggal Sebab kalau orang dikasih bila-bila pun ketolak pun pun Itu yang kalau tak nak masuk aku suruh kau. Kita boleh buat macam ni. Ya, boleh dari awal. Ya. Sebab kata awak pula pula awak kedua aku pada siapa pun tak ada. Apa pun dia. Ada orang nak pakai sepak ball. Oh, sampai sini lawa. Ada atau hilang. Ada nak silap buka itu. Apa Dia kalau orang-orang pun dia buka WhatsApp silap-silap. Ah, dari masalahnya tak tawar Kalau Nabi sendiri Nabi sendiri Kita katakan Nabi sendiri kalau nak nancur ada adorah Adorah boleh alam Tapi Nabi Pergi gasa tawar Tidak cokor, cuma hilang Dan Nabi pakai doka Nabi sendiri Tidak ada Allah Allah Akbar Nabi tidak ada doa Datul Allah Itu menghadapkan kita Tidak ada Allah Kalau dapat mudah dan cokor, tidak dapat tosal, dosa kat awak. Perit dekat dalam. Jadi dua kata penjelasan dekat. Laa Allahu Akbar. Jangan terpedih. Dan kalau kita nak tahu, sekarang senang ada. Kalau kita nak tahu, kita betul-betul menghadap Ilah Allah, itu adalah kurang tok-tok. Ya. Karna tok itu dia ni. Jadi boleh kita away, kita dalam kita kena berhati Dah sampai sahabat, orang yang teruang Sekali tu sampai Awak belum tertentu tak Dah sampai Sampai tu Tahan Tahan Perti tak apa Awak kena keluar lah Orang-orang Ada gerak Bila Awak stand betul-betul Tentu Tentu Ya tak Aku nak Jadi Kau tujuh Dibuat Dibuat apa? Dibuat sahabat Dibuat Faham bawah itu keluar dari kipu Yang kedelapan dibuat di luar, di luar jenis main yang dinamakan juga al-fatih. Ya, ini penjuru kapal. Ya, ini kita jelas ini. Ya, ini ada pintu kapal. Ya, pintu kapal. Kemudian di sini ada apa? Sepatu bulatan. Suara pula kan Suara pula kan ya. Ini namanya Haji Ismail Dan juga dinamakan Al-Hathir Al-Hathir Ada al itu Adanya Tempat Memusnahkan dosa Menghancurkan dosa Meleburkan dosa Itu Al-Hathir nah. Dan Rukun Al-Khadir al ini al Juga dinamakan Rukun al -Hatir. Ada orang yang menyebut Rukun Al-Khadir al jadi itu nak buat rock n roll hati. Di sini ada kajelasan. Jadi ini sejarah ismail. Jadi awak bila nak tawak? Yang pertama sekali, awak mesti tawak di luar ismail. Tak boleh masuk dalam sini. Di luar. Dan ni tu sejarah ismail ni. So komen dikira apa? Dikira demo bila dia bonggang Jangan betul. Dari jalan-jalan yang sampai dia semuanya dia relax Dia tawang, alhamdulillah, pegang Relax, dia nampak tutup Dekat sini, kat dia semuanya dia apa? Potong, dah lepas, ada yang buat, sudah potong Dia pegang Jangan pegang Nampak dah, kat duduk Cukup jiwa Ka'bah Cukup jiwa Ka'bah Ejur Ismail ini adalah daripada Ka'bah Dan merupakan bahagian dalam Ka'bah Jadi kalau apa? sekarang kita tak dapat masuk Ka'bah eh? Kita tak dapat masuk Ka'bah Pada pintunya apa Sebonci dan pintunya di mana kita tak masuk Tapi kalau kita masuk Ejur Ismail Kita nah, eh. kira masuk dalam Ka'bah jadi kalau awak lepas awak sedang dah masuk dalam Kaabah, tak ada apa-apa masuk, masuk dia. Itu bukan macam itu. Tidak, itu pula duduk dalam Tabah. Semalam awak tak akan jumpa. Kira semalam dalam tak. Jadi Itu pun untuk kita ada satu varian, itu, tidak. Ya. bahagian pun buka. Ya. Duduklah dalam Tabah, cuma dia tidak terbenam dengan kerana kaum purest kekurangan belajar ia semua ia tidak terdekat dengan apa dengan dengan dia apa lah kerana kaum Quraisy kekurangan belanja membenanya daripada yang halal dan mereka tidak mau membenanya dengan belanja yang halal ya? kerana Allah Tidak hendak itu sebarang karya haram dekatkan itu ini tak boleh jadi maknanya eh uh, persoalan kita tahu dah kita baca di awal ni Berkeluang yang menjadi semuanya daripada baik Allah Yang mempunyai ilmat, yaitu memberi peluang Kepada mereka yang tidak dapat masuk Baitullah Allah Yang berhubung itu Supaya masukkan menjadi semuanya dapatlah Tidak mematiki ke Ka'bah Kerana ia sebagian daripada dalam Ka'bah itu Kira-kira nak hasil berhampiran dengan Ka'bah nah, Jadi kita nak agak Kalau kita betul-betul nak kiri dalam Ka'bah Jangan kita pergi ujung belakang Itu dah lebih ada terlebih Jadi kita kasih lakukan sebab dia jemput orang-orang tengah tu Dia berhujud depan Belakang-tepak Belakang apa? Belakang-tepak Depan-tepak Belakang-tepak Sebab apa? Ini dia Denah hasil Siu dalam Tepang-tepak Siu Yang menunggu Mungkin Keputukan Denah hasil Denah hasil Tentang Tentang Tentang Tentang Tentang Tentang Tentang Tentang Tentang dalam keadaan Al-Bukhari dan setiap Meriwayatkan Keniasanan mereka Beripada Aisyah Bahawa beliau Yang ini Pernah bertanya kepada Rasulullah SAW Tentang Al-Kisir adakah tak ada sebahagian Daripada Baikullah -baik. Ya akan kan Sampai kita Ya Aisyah tanyakan Dia ancak menempat Allah uh, Sibu bina tak apa Sibu bina suci Beliau jadi beliau tak tanya apa Ini berdua, luar, dalam keluar ini kata dalam. Kemudian beliau bertanya Kenapa dia dimasukkan tadi Kenapa dia dimasukkan sekali? Tak boleh bahawa Ini bukan apa Ini di luar Sebab kita Kau mau kekurangan nafkah Atau lagi Nah berdua, kekurangan nafkah Apa lah. Oke okay takkan anak bandar batu-batu batu saja dah buka. Sampai dulu bukan dia macam konsep macam sekarang mahal. Sekarang tu nak minta saja 50,000. Elah. Eh, Buku saja panggil tadi orang ambil dalam batu dan pada pada lah. Nak lupa orang tu kurang saja. Katanya, ada dia tahu sebenarnya orang belajar dari uangnya. Orang uang adalah banyak kat mereka tu riba duit. Ha orang oh, diri ya. nak cakap halal ni kita tanya kalau dia halal maknanya ni dorang pada tahu halal dan haram. kita tak ada Islam dalam capuan halal tak kira halal dan saya punya pandangan di sini Allah nak melihara apa Allah tak izinkan sebarang yang haram jadi hati mereka takut nak taruh ya. haram Tuhan ni jaga hidrat kalau Tuhan tak jaga dengan apa Sudah betul saya tak. Selagi kawan Islam bukan hendak tak kira halal haram, jadi buat Sudah. dia bilang, Ini kepala orang macam dia. Tapi Allah Taala. Allah Taala. Sebab ini Kaabah, ya. Sebab Kaabah tak tak dapat disembah sesama ini. Sebab takbah tu memang Allah Taala boleh Dan ini orang dia tidak nampak tauhid. Tak ada Raja Haksin Raja Haksin yang akan datang Untukkan Ka'bah Dia panggilnya Abdul Muttalib Dia kata Kami datang nak Untukkan Ka'bah Apa kamu nak pindah Kata Abdul Mutalib Kita tak ada apa-apa nak pindah Kita tak buat Baik, sekarang apa kamu nak pindah Kami nak berilah Apa yang kita Asal ini ka'bah dirutuhkan Abdul Mutalib kata saya tak ada apa-apa nak minta Cuma saya punya utah itu Yang orang-orang kamu ada kata Ada rumpah, ada ambil utah saya Kasih balik ke utah saya Sebabnya asapah dia datang ke ambil utah-utah Cuma dia bonggol kan Termasuk utah apa-utah Katanya kasih balik utah saya Kata kau tak haki Kaki saya sangat hormat dengan awak Tapi sekarang saya tak hormat lagi Kenapa? Saya datang nak runtuhkan rumah suci awak Awak tak sibuk Unta awak tak sibuk Dari maknanya awak lebih menjaga Unta daripada menjaga Rumah Apa dalam bentuk-bentuk ini Unta saya punya Tapi rumah ada tuan yang punya yang ada Tidak Liri-liri Liri-liri Walaupun baik dalam rumah Itu kejahatan apa? Saya menjanda, tak ada rumah ada tuhan yang jaga. Kalau macam saya, Allah. Ayo tujuan Allah taala far surah ar-rosulaleh. Tanya, apa dia? Dari mana boleh jaga tuhan? Saya tak tahu tu, boleh tuhan? Tiada rumah. Di mana tuhan? ada, saya tak boleh jaga. Ada tuhan yang jaga. Itu kepercayaan. Dan sejajar dengan tuhan jaga. Kapan tu Allah sejajar tuhan? Sebab tuhan yang ditakdir. Yang dengan izin Allah dibenahi. Hukum syurga ibadat Allah. Bila kita bersyukur. Bersepeda itu perkara yang majud di Di di di al-mudzir, di Siapa yang nak buat satu-satu perkara yang salah di sini? Siapa nak buat daliman di sini? Kami rasa kerja azab yang pergi di dunia, bukan di akhirat. Belum di akhirat. Belum di akhirat. Faksiran azab dulu, azab dunia dulu, sebelum akhirat. Beritahu orang yang cemah, nak apa apa cuma balasan di dunia, sebelum balasan akhirat. Cemah apabila radha dihadap oleh Allah taala dengan di hadapan golongan-golongan para dosa itu. jadi kita yakin memang orang-orang tadi -orang tidak berani masuk ke yang tidak Alam di bagi Allah kerana Allah Tak jaga. Takkanlah benda-benda dari Allah betul semua orang sebab Jadi, sebab tak dibetul. Tak boleh. Sebab itu mereka pun tak benar lagi. Mereka pun tak benar lagi. Mana yang mereka nak kaji salah lagi dengan Umat Nabi Muhammad pun semua. Mereka dah habis cerita. Dah serah lagi Nabi Muhammad SAW. Mereka sudah serah. Kemudian mereka tanya. Kemudian setiap bertanya. Siapa sih? Aisyah tanya. Kenapa budak pintunya tinggi? Jawab mereka. Kau pun berbuat itu. Kerana mau yang masuk ke dalamnya Orang-orang yang mereka hidup Orang-orang tidak mau Tuan-tuan masuk oh, ke apa Kerana dia mengatakan ke apa Saya pernah masuk ke dalam Dia masuk ke Ah, Dia masuk ke dalam Dia mengatakan yang boleh masuk Dia ya. buka kajat Kita akan masuk Jadi itu sebab itu Boleh pada zaman sebelum Pintu tinggi, pintunya bawah Itu, Tolong, pinterkini, pinterkini itu ya. raya ada dua pintu satu pintu sini dapat pintu ada. Ini ini boleh keluar. Tapi sekarang, sana, sana duduk sini buka pintu sini pun, ya. Kena pakai tangga. Tak dapat tebah boleh tak nak naik. Buang pocok ya. ya. Kalau tidak kerana kaum ini baru lah memeluk Islam. hendak aku masukkan ni pintu ke dalam tabar dan aku suruhkan itu. Nabi kata, kalau tidak benar mereka ni baru Islam. Takut keyakinan mereka nanti goyah. Kalau takkan aku aku nak masukkan apa? Ini. Nak apa? Aku, ya. aku tak. Aku tak nak buka Nak buat apa? Aku tak buat itu. Karena asalnya begitu. Tapi Nabi kata, kenapa? kenapa? Tetapi kaummu baru terlepas daripada masa jahiliah. Dan aku Aku takut, aku takut, kata aku takut kerjakan. Aku takut hati mereka akan tidak menyenanginya, maka aku tidak membuat itu. Begitulah makruh hadis kami, sholala. Sebab setiap yang saya kata masuk kasaja lah. Tetua kami les itu jadi senang kalau kita tahu. Aku takut lagi mereka berkata dalam satu wayar uh, maksudnya aku takut nanti orang terus duduk aku mandai-mandai soal tamas. Dan nak tak nak kacau. Jadi, asalnya saya belajar. Itu nama sohar dalam surah Al-Sabah. Dalam satu wayar kita memaksud memaklum saya ingin. Kalau tidak, karena kau baru saja meninggalkan syirik hendak nah, aku buka apa ini dalam tubuh dan aku bumi, yakni lantai ini di bawah dalam sama rata dengan bumi. Nah, Tetap, dari lantai ini pun dalam tubuh mereka tinggikan. Nah. Kalau tidak, dia tak ada lantai besar apalah. Dia mereka tinggikan pintu letakkan kerja jadi mereka dah tambah tanah ke tanah seperti itu. Kalau tidak dia sampai, dia keluar. Jadi bila kita cawau tu Ya ini yang kita tahu, itu tidak ada. Jadi yang kita tahu dalam, solid. Yang kita tahu, ini kita tahu pada suda, solid. Dalam yang tidak kosong. Yang kosong, bahagian bilmu yang besar. Nah, itu akan ada. Perasaan itu, atas kita itu, akan ya. Kalau kita di mulut tanah, itu, itu, itu juga. Itu, itu juga seorang tapi bukan apa-apa jadi, tinggi dia, ah tinggi, Jadi mana yang di bawah itu semua dalamnya solid, dalam. Adik, empat, ah yang terbuka, empat garis. Ah, ini betul. Nah, jadi kita naik, naik tiga lagi lah. Bawah, kalau tidak, itu bawah tu sampai bawah sama level, dan itu bawah. Dan aku berbuat dua itu Semua dan barat. Dan aku masukkan lagi 6 hasta daripada armenjo. Oleh sebab itu kita kata 6 hasta. Nabi kata 6 hasta. Jadi ikut tentang kerana Nabi. 6 hasta ini. Dari sini. 6 hasta. Bahagia tak. Kalau lebih, bukan bahagia tak? Jalur. Jadi... Atap dasar itu ya, Atap dasar itu Kalau Orang Tawang Pegang ke jenis Tadi saya kata pegang jenis maen tak boleh Kerana dia kira dalam kata Tapi kalau dia buka, dia buka luar ya. Bahagian kanan apa? Bahagian sebelah ini Jangan bahagian kanan dan Bahagian Jika ya. menekong Tapi kalau bahagian tengah ini tak e dapat kalau di kerana itu sudah tidak memang keluar dia yang masuk tu enam hasta ini dah lebih tapi kalau yang sini Kita dalam jalan tidak boleh kita perak sesini Kita dalam jadi bila kita dapat di sini kalau sini kita dapat kata tidak dapat jadi ni so. tapi kalau berada di sini kalau sini asli jalan ini bahasa dan barat Setiap ya. orang yang tawaf itu tidak boleh berjalan atas sarwan atau kenakan di situ, tidak boleh menyentuh temboknya, tidak boleh masuk masuk di lorong Idris Ismail, tidak boleh menyentuh tembok Idris Ismail. Ya. jadi kita faham tembok itu yang lebih penting di dan di kanan, bukan di sebelah kanan tetapi tentang sadaruan ini ada hilafnya antara orang. Tentang sadaruan ada hilaf. Sama ada ialah di semua bahagian kapal atau tidak semua. Ada tengah mengatakan sadaruan itu sebahagian saja, yaitu di bahagian belakang. Asyabengin dan orang yang mengatakan ialah hanya di bahagian pintu kapal. Dekat sini. Bingit. Yang tak dia kita beda ya. nah, Tapi sekarang kalau macam apapun sudah terasa dia sudah masuk dalam kerja Islam Ada pula yang mengatakan bukan buah, ya. di bahaya ini. Abu Alifa tidak mengatakan ada di satu dan semuanya. Padahal dia ini semua Jadi kalau awak tidak sadar wah tak ada masalah. Ini mah salah. Uh, Para jadi, kalau anda pegang untuk tibuk Penyakit pun tidak ada apa-apa Maka dengan ini Orang yang terkena syadaruan tidak akan menjadi masalah Dan ada juga pendapat bahawa bentuk tibuk kaabah itu tidak mengapa Selagi badan yang terkeluar dari kawat kamu Nah, ini pun senang Jadi, kalau anda mengadalah ini Jika anda mengadalah Orang pola tidak, kita terpegang Ya ada pendapat juga. Kalau ikut pendapat yang akhir, tak ada. Jangan. Tapi ya. ikut yang utama, tak boleh lah. ya. Jadi kalau kita sepakat, kita kena berhenti Faham? Turunkan datangnya, jangan. Ah, ya. okay. uh, masalah yang agak seni ini masalah yang seperti ya, Ini masalah di sini. Orang yang mencium al-hajar aswad semasa tawaf maka kepalanya ketika mengkudut itu sudah termasuk dalam bahagiannya, di dalam bahagian di dalam kafah, di luar masukkan kepala awak tu kan? Lupa kan? Itu dalam ke dalam tu, dalam, sedang awak tahu ni, di mana? Paling dalam. Ya. Maka ia mesti menetapkan dua kaki jangan bergandak atau berpisah. Ini kerana bila ia selesai mengkudut, mengkudut, ia tidak keluar dari tempat asal ini. Kemudian dia berusir ke kanan untuk menyambung awak. Jadi bila dia tarik bersendokan, ya. dia tutup kaki jasal, dia tutup kiri, usir ke kanan dalam. Jangan kaki sedikit, kaki sedikit atau terkisar, maknanya sebab rosak awaknya. Kalau terkisar atau tertolak, tidak layak kembali ke tempat asal. Atau yang salah terus untuk menampakkan kekesinggahan yang Allah subhanahuwataala. Begitulah juga keadaannya bila menampakkan apa itu hanya kepala tadi yang berfusi, bukan sadar. Ya. Sampai dengan sampai Allah wahatul mukhlis. Tapi jangan beri. Ya. Semua masalahnya itulah kalau bicaranya Allah setahu waktu kabel awak tahu dan Nampaknya ni boleh apa? Boleh cium hajar-hajar Awak pun nak maguk Awak maguk sudahlah dalam gabung yeah. uh, Macam mana ni Tawaf Tak tahu lagi kenapa nak pusingan Nampak sahaja dah satu Tampak sahaja Pusingan Pusingan dah teruk sahaja, sahaja. Tampak uh, lagi uh, Yang sembilan 9 Yang Tawaf Ini sudah Saya melakukan yang tawaf bagi tawaf yang lain daripada tawaf manat haji dan umrah, tetapi sunnah dia berniat padanya. Yang tawaf haji dan umrah benar berniat boleh sunnah. Pada bawah fakta pula ada juga berdapat ada yang mengatakan wajib berniat, ada yang mengatakan tidak wajib berniat, ada pula yang mengatakan kalau dibuat sedemikian asyik sebaik-baiknya selesai haji dan umrah untuk berita tidak wajib berniat, khusus kalau dibuat lama kemudian wajib eh, tidak tidak wajib berniat khusus. Kalau dibuat lama kemudian wajib berniat. Eh? Jadi maknanya tawaf qada ada mengatakan kalau sebaik-baik awak habis haji sudah alimatah tu nak balik tak perlu lagi tawaf qada taknya tak apa tawaf bacaan di kubur tapi dalam waktu lama duduk di makam lepas zikir ke ke awal ni awak kata tawaf kena dahset pasal dia dapat Bismillah ya. tapi yang utamanya tawaf ada niat yang benar Tentu dengan tawaf. Allahumma inni uriwa nasurwa biba'i kalkara. Tawafat hudu. Ini kalau tawaf hudu. Kalau tawaf hudu. Kalau tawaf hibadah sebut tawaf al-hibadah. Kalau tawaf umrah sebut tawaf al-amrah. Kalau tawaf wadah sebut tawaf wadah. Kalau tawaf sunnah sebut tawaf sunnah. Kalau tawaf nazar sebut tawaf nazar. Ya. Masing-masing itu semua. Satu-satut. Sama ada dua. Ya Allah, setengahnya aku tak bertawak di rumahmu yang suci ini. Tawak hudu, atau tawak tawak, atau omrah, atau padak, atau sunnah, atau tawak. Tujuh pusingan kerana Allah Taala. tahu. Yang ke-10, tidak terpesor perjalanannya daripada tujuan tawak. Yaitu macam mana? Ha, bila awak sudah tawak, awak akan nampak satu orang. Awak akan menghidup alamu, aku tak jumpa, aku, aku nak menghidup aja. Ha, itu bila bilang aku menghidup alamu, dia tawak, dia tahu dia tawak, ini jalan nak minum orang nak tahu apa? Ah, Itu benar-benar. Itu benar-benar lupa. Masalah tahu. Tapi kalau awak nak kitar suami. Ya, nak kitar suami. Suami dah lalu dulu. Ini tak ada. Sebab tujuan awak apa? Memang tahu. Nak tahu apa-apa. Dia pun tahu itu. Tak ada Memang tak dekat. Taba. Ya. Tapi jangan lihat... Ya, yang lain daripada Allah, Allah selesai masalah anda Allah kembali dalam kisah berikut ini. Semoga Allah selamatkan kita